Čerzy plažavsky, stylistické formy, synekdocha. Určení předmětu nebo události tím, že se týž předmět nebo událost ukáže způsobem část celek. Zdůrazňují často stíraný rozdíl mezi metonymí a synekdochou, který rozhoduje o naprosté odlišnosti obou pojmů. Metonymie je označení předmětu pomocí jiného předmětu, i když tento předmět zůstává s předchozím předmětem v určité spojitosti. Naproti tomu synekdocha je určení předmětu částí téhož předmětu. Nejjednodušší forma filmové synekdochy se sítí úspěchy současné fotografie v oblasti vizuální syntézy. Jde nepochybně o synekdochu, Ovšem banální i těžko postřehnutelnou, když se v dobrodružném filmu s proměnlivým místem děje na chvilku ukáže záběr Eiffelovky. Nejde tam samozřejmě o věž. Její charakteristický tvar je vybrán z mnoha možných zlomků Paříže, aby se označilo město, do něhož se přenesl děj. Jinou typickou operací je charakteristika druhořadé postavy výhradně nebo převážně exponováním jen jednoho dominantního rysu. Film Alberta Cavalcantiho V rejdě neukazuje majitelku krčmy, u níž slouží Catherine Heslingová, stačí, že vidíme její těžkou tučnou pracku. Při svých pokusech s intelektuální montáží Eisenstein s oblibou užíval synekdochy ve vztahu k větším dramaturgickým celkům. Rozkládaje složité události na jejich základní prvky, zejména ve stávce a křižníku potěmkinu, hledal vždy nejpříznačnější, nejexpresívnější prvky představované skutečnosti. Masakr na oděských schodech z křižníka Potěmkina, viděný z ptačí perspektivy ve svém integrálním celku, by byl určitě dalším rozhojněním pastronovských nebo griffitovských masových scén, jakých bylo tenkrát ve světě dost. Kočárek s nemluvnětem, který vyklouzl z ruky matky, zastřelené kozáky a poskakuje po schodech, přetrvá celé epochy dějin filmu. Studentům všech filmových škol zůstane klasickým dokladem toho, že část působí často silněji než celek. Jako příklad zvukové synekdochy nechtí nám slouží komické vrčení auta statyho prázdnin pana Hulota. Nemateriální zvuk režisér správně uznal za nejdůležitější příznak starožitného hřmotu. O tuto dochu se mimo jiné opírá znamenitá scéna. Když se ospalou ulicí městečka rozléhá ono zvláštní prskání motoru pana Hulota, ale vehikl sám ještě vidět není, psa uprostřed silnice ani nenapadne, aby zmizel, nýbrž začne pobaveně vrtět ocasem.